Javasolnák itt az eltársaknak azt, hogy hát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 Van. Szerintem a de van, van kultúros, kultúr, és ezt meg tudja oldani ezeket. De a pékeszervezetnek van, kérdez... kultúrossági vannak, van, van, van, van, van úgyhogy hát ez kapcsolatot feltétlettel kell vendéglátó. Addig jó, mi Kádár él. Jó estét mindenkinek! Ez itt a Kubrádió benne, az adik Kádár él. Bab mi van? Mit nézel? Több mosolyt. Több mosoly, majd lesz több mosoly, ha, Jól van. ha lesz kedve mosoly. Ott tartottunk, hogy Bab távolítében Lala segít nekünk, itt van Pszichopeti, és hát itt van az Önök elmaradhatatlan. Meddig elmaradhatatlan? Tehát jövőten még vagyok, aztán jövőt után nem. Tehát Igen. elmaradható narrátor a of Miklós. Miklós telefonszámok. Ilyen szó nincs. Szóval elmaradható. Elmaradtó. Jó, akkor most menjünk bele létsz a a akkor magyarázd el, hogy hogy van az, amikor az elmaradhatatlannak valami az ellentéte. Nem elmaradhatatlan. Nem elmaradhatatlan. Jó van, van. Ez viszont így nem állja meg a helyét. Aha. Jó lesz veled is az elkövetkezendő egy és három amikor nem, így frusztrálol. Nem foglak. De pont, hogy igen. Szóval Szép estét kívánunk mindenkinek! Arra gondoltunk, hogy múlt héten legördült az utolsó Dácsia 1300-as a futószalagról, és megkérdezzük a kedves hallgatókat, és megpróbálunk egyfajta emléket, mentót, vagy valamit állítani ennek az automárkának, amiből én magam tulajdonosa sosem voltam. Tehát nem, nem tudod, miből maradt. Nem birtokoltam Dácsiját, viszont majdnem biztosak vagyunk abban, hogy a hallgatók igen. Tehát arra buzdítjuk őket, hogy, hogy meséljék el, hogy egy. Hogyan tettek szert erre a derékjárműre? Kettő. Mit szerettek benne? Három. Milyen problémáik voltak vele? Négy. Lehetette e a verdát módszerrel a verda fel, úgymond fel, fel, fel, fel, fel, felcsücsközni? Azt hiszem, mert a felcsücsközni mert a kiférésre. Reggel hallottalak, amikor a Fiki beszéltetek erről, és uh, a Fiki mondta, hogy Hát van ilyen, hogy Trabant Klub, meg Marmor, meg bármilyen. Meg hát ezre a Trabant is, a Skoda is elég komoly sport. Én esékesen, jó estét! Jó eset, estét kívánok! Üdvözlöm! Egy kicsit gyorsan hakítson le! Oké, jó, most? A Dacia Autorádióból szól? Most jó, a kocsiból szól. Na, következőről van szó, nekem a harmadik kocsim volt a Dacia. Először a Skoda volt, aztán egy Zhiguli, és utána a Dacia. Hoppa, és a a. Dacia... Dácsi eh, tényleg olyan volt akkor, mint egy klassz, klasszis kocsi, tehát, eh, kényelmes volt, bő, nagy, minden, tehát mindenféle jó volt, öröm volt vele menni. Egyetlen egy nagyon nagy probléma volt a Dácsiával, hogy legváratlanabb pillanatokban mindenféle baja történt az úton, nekem a sogorom az autószerelő volt, és pont Dácsi a volt. És akkor mikor vittem hozzá, vagy, vagy mikor együtt utaztunk, Kisár megnézte, Csinált valamit rajta, is jól lehet, és kérdeztem, hogy mit csinálsz rajta? Azt mondja, hát most speciál fogalma nincs, hogy mi volt a baja? nem tudom, Dacia. Tehát, hogy a baj az volt, hogy Dacia, tehát olyan hibák jöttek elő, amit nem le, nem, még a szerelők se tudtak megmagyarázni, hogy, hogy miért van az. Tehát, hogy miért forr el pont a víz, miért áll le a motor, tehát olyan dolgokat, de nem gyakran volt ez, csak a legváratlanabb minőtotban. A latinos, mindig meglepetéseket okozott. Igen, minden. Hogy hozta meg azt a döntést, hogy, hogy mondjuk az imént említett két autó után beleült ebbe a gépjárműbe? Hát ez a második kocsim, ami volt, Zsiguli, ez a Zsiguli, mint igen, az volt egy olyan balesetem, ahol hát totálos lett a Zsiguli, és új kocsit, kell, a másik kocsit után kellett nézni, és egyik barátomé volt, a Zsiguli is az övé volt, tehát én mindig ugyanattal a barátomtól a levetett ruhát vettem meg annak idején, úgyhogy, Aha. úgyhogy, úgyhogy így lett. Aztán a Dásiák felváltotta, amikor már lehetett jobban nyugati kocsit, akkor felváltotta úgy 90-es évek elején, legelején egy Mitsubishi Lancer, úgyhogy a, a, hát azt nem mondom, hogy milyen különbség volt. Okay. Jó, nem hiszem, hogy sok. Egyel. Hát egyáltalán, tehát a haver nem értett hozzá, azt ez volt a különbség leginkább. Mennyért vásárolta a dacia -t? A dacia -t? Annak ideje? Tudom, hogy baráttól vette, tehát az Igen, a legveszélyesebb üzlet. Nem, nem akarok, nem akarok nagyon hazudni. Fogalmam sincs, talán van, 70 körül volt az, nem tudom, valami ilyesmi volt, 70 ezer. Hiány, mennyi idős volt az autó akkor? Három éves. A legszebb férfikor. Igen, jó volt, nagyon van szerettem. Női. Tényleg nagyon szerettem, nagyon jó volt minden. Kivevelveket a meglepetéseket, nagyon jó kocsi volt a Dacia. Hány éves korában vásárolta ezt? Akkor már gondolom, hogy volt család, hiszen ez a harmadik autó volt. Hát én nem voltam fiatal, mert az első kocsim is 40 fölött volt, úgyhogy. Aha. Úgyhogy mennyi voltam? van hát 45 körül lehettem. Beszerelte egyébként a, a manuális intercoolert a -ba. Még ban Ne arra, ne arra agudjon, mert nem hallottam. fogalmazott Bonyolult a volt a kérdés, nekem azt mesélték egyszer, én három hónapig birtokoltam egy autót, nem volt egy nem voltam tulajdonosa, mert nem vállaltam mm -hmm. föl, hogyha belerakok egy kapcsolót, és jön egy kis hegymenet, bekapcsolom, akkor az nagyjából egy pluszventilát, beindik a hűtőventilátort, és ezt, ezt, ezt hívták interkullőmet. Igen, nem, nem, nekem nem volt ilyen benne. Mm. Nem volt, de nem voltak ilyen, tehát nem voltak olyan problémáim, hogy mint a feleségem Kisposzkiával annak idején, hogy egy erősebb hegyi menet után le kellett állni üteni, szóval nem nem, nem, bírta, bírta. Jó, tényleg nagyon jó. Azt, jó hogy, volt. mondhatjuk azt, hogy Boldog Dácsia tulajdonos volt. Igen, én büszke voltam rá, akkor éppen, hogy Dács, éppen már jártam, ez a nagy kocsinak. Milyen volt a szín voltam. azért, ez nem melékes. Ö, ö, nagyon szép ilyen ez is szürke volt. Ez is szürke? Olyan Igen. nem volt, olyan Dácsia. Hát akkor sötét, akkor, akkor ilyen, tehát ilyen sötét, sötét szürke volt, tehát szürke volt. Az valami, az valami, fényzés. Az valami, egy, valami honimetál honi lehetett. Köszönjük Lehet. szépen! Visszathallásra tartsa velünk továbbra is. Azt hiszem, hogy sok érdekesség fog még a mai este folyamán kiderülni a dárciákról. Tehát ott tartottunk, hogy, hogy neked volt egy. Hát e három hónapig? Három hónapig. Átment ilyen időszakkal, és mindig ott hagyott, amikor lehetett. Tehát 2407953 a dárcia nyomában járunk. Jó estét. Jó estét. Jó estét. És volt vagyok, mi is szertettünk egy ilyenrep. Milyen ilyen ez egy... Hogy született ez meg a, a döntés? Uh, nagyon egyszerű, egy ilyen céges uh, lehetőség volt apámnak, hogy lehetett, hogy nem tudom, háromféle autót, aztán volt benne Skoda, meg Dacia, és hát... Háromféle autó Skoda, meg Dacia? <gül> nem, Skoda, Dacia, is volt van, hiszen Warburg volt, az, az a harmadik, és az azt az mégsem nem, az volt két hétig, egy hétig szervizbe, egy hétig nálunk. A Warburg? Akkor fél... már 50%-os a teljesítmény, az nem rossz egy autónál? Az, az nem, az két hét alatt, tehát az kellemes <gül> volt. a Dacia Határozni, milyen színt szerettél volna, és be meg nem tudom még valamilyen szín meg egy harmadikat, azt hiszem sötétkék volt a harmadik. És képest egy ilyen bugyikéket sikerült kapni, vagy tehát ennyire a színe volt, viszont a motorházszetevő sötétebb színű volt. <síns> Nyilván azért <síns> volt vállalati típ. Hát, ilyen, ilyen, ilyen hát ez a vált, hogy a vállalat vezetői, nem tudom, vehettek, és nem 5 évet vártál rá, csak mondjuk 3-4-5 hónapot. Aha. A Vipernek is más milyen színe a motorházszeteje, mint maga talán ezzel kevertük, igen, hát ezzel lehetett még. Most, hogy mondtad, és elégedettek voltak a keverre. nagyon, mert fékezésnél az hátsülésről az előre csúszott, és gyakorlatilag nem volt olyan kapcsoló, ami a funkcióját csinálta volna. Tehát dudáltál, akkor villogott, indexeltél, ablak törlőbe indult. Kismerhető e. volt a technika? Nem. Tehát ez teljesen tehát Nem arról volt szó, hogy random szisztematikus. Nem, nem. Tehát egy valószínűleg adfok jelleggel rákötöttek mindenféle. Ha hűtésbe kapcsolódott, akkor fűtött. Talán ez volt az egyetlen, hogyha hűtés volt, akkor fűtött, a fűtöttél, akkor hűtött. Aha. Tehát gyakorlatilag fordítva. És szintén egy héttel bekerült a szervizbe, és akkor megőrültünk, mert nem találtak rajta semmit. Ez 155 ezer poént ér sikerült vásárolni, és 175 ér sikerült adni két héttel, vagy három héttel később. Már Aztán, de nagyon drágán vettétek. Ez már a, az a kereklámpás volt, vagy nem tudom, az a két kereklámpás? Ez 1310. Az TX vagy TLX, valami szerint, Hát szerintem TLX lehetett, tehát ennyi funkció volt, mert egy fékezésre <gül> <és gül> előrejött az tlx De egyébként TLX azért, lehetett. mert még volt az a szögletes, ami Renault. Igen, az az 1003-as volt. A, ja lehet, az a régebbi, de az Igen. nagyon jó. Ülései voltak, és ezért gondoltuk, és majd meg voltak való én, Szerintem a ebbe az autóba, az a Ladákba, a Skodába ki kellett fogni szerintem. Amikor a, a Fikidivel beszélgettünk reggel, akkor pont annak próbáltunk utána járni, hogy ugyan e, valóban nem találtunk rajongói klubokat, e, és nem tudjuk, hogy rally versenyen bármikor indult-e -e, Dácsia, de hogy, hogy annak a funkciónak megfelelte, mint az ember mondjuk serdülőkorában e, egy autóval szemben támaszt. Tehát, hogy, hogy nők beülnek -e egy Dácsiába? Hát ez én aztán voltam tíz talán Aha, hát akkor nem még annyi sem. Akkor csak brummogni lehetett a volán mellette. Ne, hát vagy hátul ülni, és akkor elszaküdni a székbe, és kapatkozni, hogy ne csúszom, tehát nagyjából ennyi. De egyébként nagyon kényelmes autó, tehát én azt gondolom, hogy... Nagyon jó ülései Nem kell mozgatni az autó, csak beültél mondjuk a ház előtt, akkor na jó volt. Hát hát ahhoz viszont egy kicsit drága, hogy legyen egy kihélyezet, bármelyik autó szerintem, tehát igen, tehát nem mondjuk egyébként meg... Nagyjából ennyi volt a, szerintem izgalmas történet. A... Köszön szépen. Tehát a Random System. Ciao. 2407953. Ez itt a Klub Radio. Benne az addig jó, míg Kádár Jó estét kívánok. Szávaszok, Lajos vagyok. Szávasz? Hello. Na, Szabasz. hallom, hogy most a dácia. Yes. R nem vízhangunk, ugye? Mely? Nem. Jó. Na, én egyszer jöttem az Erdőből, és stoppos stopposátot vettem föl, aki a Dácsagyában nem tudom már hol dolgozott, nem tudom hol volt a Dácsagyár, és itt beszélgettünk, Pideszty. és... és beszélgettünk, és mondja, hogy ő ott dolgozott a neo részen volt, tehát a minőség ellenőrzésen, uh -huh. és úgy működött, a... lejött a szallagra a Dácsia, ellenőzték az autót, és zsirkétával fölírták a szélvédőre, hogy balhácsó fékmunkaenger csöpög ventilátor szorul, a stb. hibákat. visszaküldték az autót a utójavítóba. Esküdt, hogy a barátodnak az volt a dolga, hogy lemos ezeket a feliratokatról és újra elengedik. A legfontosabb célszer szám, a hígítós Aha. A felét lemosták a szélvédőről és a maradékot kiavították. Ez is egy érdekes De Hát az nagyjából annyit jelent, hogy a hibák felét sikerült. Ugye a 80-as évek elején volt a történet, hogy, hogy bárki, aki kigurult, kigurult a Merkúr telepről, annak az első dolga az kellett, hogy legyen. Áthúzni az összes csavart. Hogy hát áthúzni, de hát mondjuk az összes csavart mondjuk a Merkúr tele bejáratánál elég mókás húzni. Tehát, hogy, hogy mindenféleképpen a legközelebbi szervizbe érdemes vele elmenni. Ha sikerült. Ha eljutottad Aha. Jó, szóval ez volt. Köszi. Igen, igen. Köszi 2407.953. Jó estét kívánok! A Gözr István vagyok. Nekem már bekapcsoltam a rádiót, egy jót, már láttam nagyon a nagyon az a kollégáknak az égménye. Nekem is volt bele egy néhány. Néhány? Nekem a, hát igen, volt bele több is. Több is, és nekem sikerült lecseréltetnem garanciába. Gyorsan mondd ezt, mert 18-27 volt. Igen, hát kicsit Tehát, de valami hosszabb egészen, mert több dátcsám is egyszerre több is volt. Tehát egy flottát vásároltál? Egy... Igen, körülbelül még egy flottáról való volt. Bementtél és mondtad, hogy ugye? Bevettem, és akkor be különböző hibákat itt a rajta, és akkor nem akarták meg nagyon sokát csinálták meg. Kik nem akarták meg semmit? volt ez a szerviz, uh -huh. a hungaros szervíz, és e, bementem hozzájuk, és mondtam, hogy ez a zomád, és mégis a 30. napon küldtek egy táviratot, hogy hihetek átvenni az autót. Bementem a 30. napon, le, újra fényezték, generálódtak, székeket cserétek, hűtőt, mindent kicserétek rajta, és akkor még találtam rajta valamit, és azt mondtam, hogy még ezt megcsinálják. Ja, azt mondja, azt még nem. Jó, hát akkor mondom, holnap érte jönni. Mentem érte, azt mondják, készen, van, azt mondom, jó, köszönöm szépen, de lenne egy ez a 31. napon vagyunk már, és én úgy tud gondolom, hogy nem tartanék igényt rá. Hoppá. És akkor összehívtak a szőmérnökölt, üzemvezetőt mindent, és hát tajtézott a fejüszó szóval még minél nem látta. De ezeket a problémákat te mikor fedezett fel az autón? Tehát, ahogy hívjuk. Hát, dőtél... folyamatosan, folyamatosan, Aha. folyamatosan. És az egyik alkalommal úgy adtam be, hogy akkor az összeset csinálják meg. Teh még az egy év előtt egy pár napban. Uh -huh. Te nagy ember, lehet, -e, hogy sikerült ezt így elintézni? Hát igen, és hát nem, nem voltam a. Hát aztán emlékszem, hogy utána volt a munkafelvétel. Hallom, nem automatabátos az autód? Nem, nem, nem, ez egy rokon gyártmány, igen, az anyagyártmány, legalább olyan, mint a Dacia, a Vadonatújó, a is. Ki nem mond? Latin. Nem mondom, latin nem. autó, nem unalmas. Ez nem latin autó, ez nem franciás. Hát az latin. Igen, hát na, tényleg úgy jó. De az a lényeg az, és akkor utána a munkafelvevő, hát azt mondott egy olyat, ami nyomd festéket, meg rágyult se bír el, azt négy szem között elmondom magának, mondom, mondja mit, és akkor mondott egy olyat, hogy hát azt sem hogy ma már ezért rülnek. Meg uh -huh. voltam, hogy hát istenem, hát nézze, hát nem jött össze. Tehát nem voltam, de azt mondom, hogy elkönyvvel az kellett kapnom. Köszi szépen! Nagy élmény egyébként. Szevaszt, ez egészen 8 óráig, köszönjük szépen, viszont halásra 24 hírek és hírek jönnek itt a Klubrádióban, aztán mi is folytatjuk. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színeség ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy van. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színes, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Addig jó, Kádár él. Szép jó estét kívánunk. ez az Addig jó, Kádár él, akkor bádi a 95.3, illetve Kecskemény környékén a 97. en Mi van? Egy bajom van, attól Egy. félek, hogy ez a műsor, ez most egy kicsit ilyen hímsovinisztabbá fog folyolni, úgyhogy én arra kérek minden nőt, akinek van dácsia élménye, hogy telefonáljon, nehogy túl kerüljenek itt a férfiak. 2407953, jó estét kívánok! jó estét kívánok, én pedig sötva vagyok. jó estét. É, egész pont, hogy szerintem szárusztak. Szia? Szia. É, úgy éreztem, hogy ehhez nekem mindenképpen hozzá kell szólnom. Jól éreztem. Ugyanis aktuális dácsia tulajdonos vagyok. Halálá? De én csak hobbi szinten hát van egy másik autó, amivel jársz. Igen, igen, igen. igen. De Bár akkor miért van a szintű? E, a dolognak az az egyetlen e, magyarázata van, hogy az autó, ez apám második autója volt, amit 1975 elején vett okay. át. Az akkor lassan volt. 79-ig volt az övé. Majd 79-ben megvette a nagybátyám, és én tavaly vettem meg tőle. Hát gondolom, milyen nagy összeg. 50 rapi, Hát 40, a nagybátyám 60. 80 ezer forintot mondott Aha. állnak, nem akartam én alkudozni, uh, minek utána ennek egy a hátsú hátsüülé... az Egy gavallér? Igen, igen. Uh, a hátsú még a gyerekülésnek a nyoma is benne volt, mm. amiben én magam utaztam ezeket ez az 75 tájékán. A tudod, hogy jövőre nem kell elkötelezőt fizetned? Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, e... elját, de oké, okay, értjük, van egy ilyen familiáris vonzódás a gépjárműhöz. Igen. Azon kívül mi? Azon kívül ez a familiáris vonzódás, ez olyan szinten is megvolt, hogy három dacia volt összesen a családban. Apám az nagyon sokat járt vidékre dolgozni vele. Uh -huh. Tehát ez mindennapos használatban volt az autó. Az első két dacia, az még ez a bizonyos 1300-as volt. Tehát ez a, ez a legelső, Bassz, ami, ami most az én tulajdonomban van. Ez ráadásul még francia alvás száma van. Nagyon-nagyon sok eredeti francia alkatrész van benne. Nem adod el? Nem. nem, ezt már nagyon sokan kérdezték. Sokaknak volt nagy Bajusz, a nagy kalapja, és közben próbált itt a ház előtt mindenféle nagy pamlagokat, meg, meg aranyozott építészetet, mindenféle egy, egy, eladni. Egyet árulják, hogy kezdjük az alvászám r 11 Hát most én ezt így meg Bendelő. nem kapásból, de. Vagy VF. Körülbelül, körülbelül két percig tart, és előkaparom az eredeti szürke forgalmiát és akkor megmondom. De közben azt azért elmondom, hogy aki esetleg érdeklődik a Dacia iránt, nem tudom, internet oldalat lehet ajánlani. Mindenféleképpen. Az Indexen, illetve egész pontosan Totál van egy fórum, amit úgy hívnak, hogy Dacia TLX fan klub. de jó, hány ember generálja ott a forgalmat? Viszonylag sokan vannak. Viszonylag sokan vannak, és izgalmas a dolog. Van köztük egy pár igazi elvadult Dacia fenn. Ők a szocialista autóipar gyöngyszemeinek tavaszi seregszemléjén meg is jelentek. Én is ott voltam, beszélgettem velük. Volt ott egy-két igazán... Pszichológus? Pszichológus, minek oda? de nem kell. Igaz, hogy oda megjelente egy szirénázó a autó is, meg rendőrautók szoktak lenni, meg minden. De, de pszichológus, ez nem kellett. Aha. Az nem kellett hozzá. Már mondom is neked, az alvásszám Robert 1170, és így tovább, és így tovább. Elismerően telje, bólogat Teljesen korrekt, teljesen korrekt. Úgyhogy, és szín élénk sárga 26. Azt nem tudom, alvászám az, az számomra többet mond, mint a szín. oválpakettes és, és az első forgalomba helyezés az 17. május 30. Az, az ilyen nagyon első széria. Igen, igen, igen, igen, igen. és én ezt most tudtam meg, mert volt kint egy másik autó, egy gyönyörű szép piros, ami tényleg nagyon-nagyon jó állapotban volt, ez is jó állapotban van, de az sokkal jobb állapotban volt, az már bár egy év ugyanebben az évben készült, de annak már román volt az alvás száma, tehát arra nem egy ilyen föl kókányolt kis lemezdarabba volt beírva az alvásszám, Nem, hanem a bocsánat, toronyban. Az, föl, az általad fölkókányolt kis lemezdarabnak említett műemlék az az ovál szám. ami a Renault, a Cité, tehát a francia gyártmányok sajátja, és ez nagyon fontos tulajdonságuk volt, hogy ők így adtak ki az igen, alvásszám. Igen, igen, igen. igen, igen, igen, igen. Hát erről az autó mai napig működőképes, beülök, beteszem az aksit, fordított sorrendben, <gül> és, és egy, egy kulcs elforítása után az autó tökéletesen üzemel, Uh, egyetlen egy hibán hogy állásában megereszkedett egy kisi a főfékhengernek a karmantyúja, és ott ereszti az olajat. Ezt, ez az én hibám, hogy még nem csináltam meg eddig. Ben, de... Bendix vagy Görling? Nem, hagyjuk ezt. Szió, kimegyek! Hagyjuk nem ezt. tudom. Nem, nem tudom. Ja, és én még egy dolog. Tavaly vásároltam 6,100 forintért uh, egy mobil uh, alkatrészkatalógust, kétkötetes nagyságrendileg kötetenként 500 oldalas, robbantott ábrákkal és mindennel, ami a Dacia 1300 és 1310 modelleket illetően mindenféle alkatrészeket felsorol, ez, ez igazán kincsnek számít. Hát számodra nálam. befektetés ez, a, ez az autó. Hogy mondod? Számodra befektetés ez az autó. Nem, nem. Isten igazából nem befektet. Én ilyen hülye vagyok. Tehát nekem az, az igazság, hogy új autóm meg új motorom sosem volt, de, de idősebb autóban meg idősebb motorban mindig van egy-kettő a, a ház körül, amivel, amivel el lehet játszani. Nem vagy te egy kicsit bogaras? Nem, nem, nem. Az, hát egy Jó, okay. az egy másik klub. Jó, oké. Az egy másik klub. Nem, én szeretem az ilyen technikai dolgokat, és ráadásul ezt a dácsiát, ezt bármikor meg tudom nézni az 1975-ben készült fotón, ahol én az ütött-kopott háromkerekű műanyag feln is vagy tricikliben ülök egy szál semmiben, és mögöttem ott virít a páva, lent a vidéken nagyapámnál. Ezt a, páva, a pávának hívta. Hogy? Miért páva? Miért páva. Mi, jó, jó, hát páva. Bár. Hát az az, az az állat, amelyeknek sok hosszú farka van. Azt de miért, hív... miért hívják Pávának? Igen. Hát ezt én így konkrétan nem tudom. Ja nem, jó, jól alapfelhívta jó. a figyelmet, hogy én vagyok az idióta, mert hogy nem az autót hívják Pávának, nem, hanem... nem, nem, hát nem. Lett nem az a fényképpen szerepel a, a, a, a tanya, igen? a tanyán a Páva, és a Páva mellett az élénk nem Pávának. van egy, nem van hívják, egy Páva tehát... nevű állat. Nem, na, igen, távo nevű állat, hogy miért hívják Pávának, ezt én így, így meg nem tudnám neked mondani, hogy, hogy a magyar nyelvben <gül> hogy alakult ki, de, a, de, a, de az autót nálunk nem szokás nevén hogy Miért nem? Miért nem? Várjál, nem, nem. Nem, azért szokták? Nem, nem, tehát, nem tudom. Nem, mi is az autónkat Krisztikének hívom? Nem tudom, én, én azt szoktam mondani, hogy a kis a, a, a, a mazdal, meg a hosszú mazdal, meg a nem tudom én, de nevük nincs. Ugye nem te voltál azzal a B? Milyen Aston martin látunk most az imént? DB7-es. Egy DB7-es. a nem te voltál, ne? <gül> sajnos, sajnos az, neke, az nekem, az Egy, nekem DB nem nekem. DB7-es volt. Én, én, nagyon, én nagyon szeretem a sajátjaimat is. Az Aston martin is nagyon tudnám értékelni, de az sajnos az, az én költségvetési kereteimben. Rácsodálkoztunk nagyon nap pszichóval. Tehát így jöttünk a városba és azt mondtuk, hogy a kutyafáját. Tudok, tudok olyan autót mondani, amire rácsodálkoztatok volna, hogyha a, a, a, avval láttok, de, de, de, de, de, de sajnos a navárja mondja. Mi lett Hát van egy Ford Transit, amivel ilyen szállítási feladatokat szoktam ellátni. az még régi? Az, igen, egy csőrös. Az nagyon régebb, a, a, dupla kerekes, ez a formájú. Hogy? A Perkins motorral? Nem, nem. Ez eredetileg egy 2000-es soros motor volt ebben Aha. benne, de egy kapriból kioperáltunk egy 2 as V6-ot. És, és az volt benne. Jó, a napőrt. Igazad van, tehát fejet hajtott. Van egy ugyanilyen Capri is ami az szürke nem... terep meg van egy Suzuki intruder, az is szürke terep Te A kapri az V6-os? A kapri az V6-os, abból ó, lett kiszedve a V6-2-3, és abban van most egy 2-8-as V6-os. Jó, hogy nem vagy bagarás, most már egyre inkább be <gül> De, érzem. Nem, de nem, nem, nem nagyon van használva, arra vár itt a ház előtt, hogy a kedves barátnőm nagy nehezen végre egyszer megcsinálja a jogosítványt, és azzal mehessen. Te ha ha valamely... meg a győződő, sajnos túlságosan feltűnő, és ez neki nem jó. Ha valamelyik eladósorba kerül, azért jelentkezni, mert ezekért szerintem érdemes rajongani. Ez biztos is. Egyébként a, a, a totálkár fórumokon mind a kettőnek, sőt, hát még nagyon soknak van ilyen, ilyen e, rajongói köre. Sőt, jut eszembe, hogy Dálciához ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy na, nagyon sokan hallottak ugye a Trabant-Waltburg klubról. igen ő, neki van egy vezetője. Uh -huh. e, ő most éppen Dálciában utazik. Áruló. Ő ne, nem áruló, nem áruló, e, meg tudni kell, hogy ő neki egy igazán különleges dácsiája van, és akkor itt majd mindjárt lehet is kapcsolódni vissza a rally sporthoz. Ő neki egy kupédácsiája van. Ezt kevesen láthattak, meg most is kevesen látnak, két ajtós, és egy kicsit csapott a teteje. De hegeztette. Nem, ez gyári. Gyári? És mi van benne, 1.4-es GT Renault motor? Valami hasonló fog belekerülni az elképzelései korrekt. szerint. Ah, ahogy én láttam, legutóbb valamikor tavasszal egy gyönyörű szép fényezést kapott, egy hihetetlen lakatoláson esett, tehát az autó ilyen vaj, műbőr, belső lesz benne, szóval őrületesen fog kinézni az, az én autó, hogy a szal az autópályán az korrekt lehet. Na és akkor, hogyha itt visszacsatolunk, akkor ha egy kicsikét körülnéz valaki az interneten, és mondjuk annyira analfabéta, mint én vagyok, akkor is rá fog találni, egy-két fényképre, amin van egy nem tudom, milyen eszkú román autóversenyző, aki a 80-as években egy Dacia-val versenyzett igen komolyan, méghozzá egy ilyen kupéval, amiben, ha jól tudom, egy Renault turbo motor volt benne, és nagyon-nagyon és durván nézett ki, és vannak szépen ilyen beszkennelt fotók a, a, a román nyelvű cikkek mellett, ott annyit meg lehet fejteni, hogy ez egy olyan dácsi, és ilyen eszkú, vagy Utána olyan rendkú vezette. Sokat segítettél nekünk. Szevasz! Szépsz. Nagyon szívesen! 24 hamarosan visszatérünk a dácsiákhoz. Szereted a Bégy Nem. Nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, hát most már 35 évet taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva vagy összel kovácsolva jazz-szel, vagy Addig jó, mi él? kívánunk mindenkinek. Azt kérdezi egy kedves hallgató, hogy ezt a pávás dialógust ugye archiváljátok, nagyon hülyén jöttem ki belőle? Um, Lala, ne búlogass, mert te erre nem vagy, tehát én nem, kész, én a, az, az nem értem ér. rá, hogy lehet, hogy érdemes lett volna hogy mit mond a és akkor nem keveredünk bele. Mert el akartam mondani, hogy ott volt -e a biciklint, a páva, meg az autó. Jó, de, de hát, hát figyelj, hát hogy kerül egy páva egy izet Dácsi a mellé, hagyjál már békén. Aztán utána elmondta, hogy ott volt a tanya. Jó, jó, jó. De a tanya meg ilyen elengedhetetlen. Azért, ha a megnézzük páva, a délalf akkor elsősorban tanya lóval, anyámmal, meg ilyesmi van, tehát nem, páva jellemzően nincs. De Na jó, hát, De várj, a, itt azért nem ló volt, mert volt helyette dácsi viszont ha van dácsi akkor már lehet mellette páva, tehát ez mm, egy fejlettebb tanya. Meggyőztél. 24 07 93, jó estét! Sziasztok, András vagyok! Szefasz! Dácsi, ezt szeretnék csak hozzászólni. Neked volt? Hogy ne lett volna, drága apám vett még annó, annak idején 88-ba egyet. 105 ezer forint bruttó áron és hát négy, négy, ugye autószerelő a szakmán négy havonta cseréltem neki féltengeget, állandóan forta a vize, benne volt a kapcsoló az intercoolerhez, yes, yes, yes. úgyhogy minden meg volt benne, sőt volt benne egy fogyasztás csökkentő, hát nem is tudom, hogy hívjon valamit, nem csap, hanem ezt úgy kell elképzelni, Ez hogy volt egy két, két literes vízlet, víztartály, és a, a karburátor 1400-as fordulatnál a folytó szeletné, amikor nyitva volt annyira, meg volt furva. És bele rakva egy fúvóka, és a benzinhez vizet szívott. És ezt egy debreceni találó, feltaláló találta ki, és Pécsen szerelték be a Dácsiába, és onnantól kezdve másfél két literre kevesebb volt a fogyasztás. Meg jobban, gyorsabban is ment? Hát meg jobban, jobban is ment, így van. Ezért ez szerettem. Azt tudod, hogy a Forma 1 be is kísérleteztek ilyennel, még amikor hát, a a, hát. a játszott, és akkor volt azt hiszem, hogy vizet raktak a benzinhez, vagy fecskendeztek be, de aztán letiltották a dolgot. Lehet, hogy a debreceni feltalálók eze van a dologban? É, nem tudom, hogy ez, ez most hogy működik, vagy arról nem hallottam. De ezt viszont tudom, mert tapasztaltam. Tehát... Igazán, megmondom őszintén, én ha jól emlékszem, akkor a leírása úgy nézett ki ennek a, az egész kis kütyűnek, hogy uh, ugye a vizet, amikor beszívja a karburátorba, uh, bekerül a hengerbe, mit tudom én, hány fokon duranó gázt képez a, a víz. Igen. És azért lesz jobb a fogyasztása, meg azért fog jobban menni. De ez Dacsa de... specifikus találmány volt? ez uh, nem, lada samarába is építették ezt be, uh, de én megmondom őszintén, tatabányán lakom, és itt a környéken nekünk volt egyedül ilyen benne. Nem is valami 3000 szerelték, de nincsen, egyszerű kis találmány volt, úgyhogy. Attól függetlenül kényelmes volt, jó volt, megnéztem vele egy sorompót cázza, de semmi gond. És akkor Cabriole? Nem, hála jó Istennek nem lesz cabrió, mert egyszerűen. csak egy ilyen üzemi úti sorompó volt, és csak egy ilyen cső, és meghajlott uh, a az, cső. az igen. Nekem szélvédő, tetőcsomagtartó, ilyesmi, úgyhogy ennyivel megúztuk az egész Ez Szerint nagyon erős voltak a kasznia a Dácsiánat? Hát erősebb, mint a mostani autómnak, az biztos. Én mondjuk egyszer hátulról megtaláltam egyet, és totál káros lett. Az jó. Az jó. Van-e neked, úgymond, emocionális vonzódásod ehhez uh, a gépjárműhöz? Ne, nincsen, most már nincs. Tehát, Tehát levet közted. Így van, még annak, idején, mikor a, a szomszéd országból sokan jöttek át, hogy elviszik, uh -huh. még akkor el is adtuk. Yeah. Te, te tudod, hogy mi volt a különbség a TX meg a TLX között? Oggalmam sincs, de nekünk is TX-es TX volt, azt, azt hiszem, 13-es TX-es. Nagyon utána kéne járni. Fú, nem tudom, hogy mi volt a különbség. Elgondolom őszintén én akkor csak hajtottam a dacját, meg szereltem. Leginkább. Mondjuk. Hát a... leginkább, mert mondom, négy havont a féltengeit, Miért volt az annak az a, bárjá, gyengel, bárjá, a féltengely? Bárjá, ez, ez fontos, ez a, ez a négy havonta féltengely. Tehát e, számodra kiszámítható volt a Verda? Hát ilyen szempontból igen, tudtam, hogy megjött a négy hónap, hallottam a kopogást, lehetett vinni a egy cserélni. De az összes egy probléma, amiről egyébként egy, egy gyárít, korábbi hallgatóan beszélt. nem ö, megmondom őszintén, a Vater drágának találta a gyárit, úgyhogy mindig ilyen felújítottat vettünk bele, és hát azokat folyamatosan négy havonta cserégeztem. De mi, mi baj volt a ilyen? Hát uh, én nem tudom, szerintem gyenge anyagból volt neki a csuklója, aztán vagy, vagy a franc elkapott, elkezdett zörögni, kap, kopogni, úgyhogy lehetett cserélni. Hát, nem, a... Igazándiból nem tudom, hogy milyen konstrukciós hibát tettek bele, az eredeti is ezt csinálta. Vol, Volt-e a határidő naplóban mondjuk más fontos bejegyzés? Tehát mondjuk az, hogy két hónapja cseréltem valamit? Hát a termosztát még az hozzájárult. Tehát a, az, még, az még hozzá volt, hogy ha megvolt az... Az milyen időközönként? Hát a, az inkább szezonális, tehát ö, nyár. Amikor megjött a nyár, akkor lehetett termosztátot is cserélni. Mert tehát május-június május, környék. Megjött, megjött a meleg, onnantól kezdve szegény autó. Balagás érettségére egy jó termosztát a legjobb ajándék. Hát így volt, megégszi. Mi volt a legnagyobb távolság, amit megtettél egy ilyen gépjárművel? Ezzel? Dácsjából? Igen, hát, tehát mondjuk, mondjuk amikor, tehát most így őd ez július 27-ig van, el kell menni nyaralni. Tehát mondjuk egy Dácsiával mekkora távolságot várnál be? Egy mondjuk Tatabánya Szolnok, Tatabánya Debrecen. Hát, megmondom őszintén, én megkértek rá, hogy vigyem el a cimborámék a Dunaujvárosba. Nem könnyökölt ki, még lese dunavivárosba értem kb. 50 kilométer volt még, onnantól kezdve a Dáncsian, hol fölment a vize, hol lement. Ilyen öttel tudtunk haladni, folyamatosan ben volt a 20 liter víz a, a kocsiba, tehát az iszonyat volt. Tatabánya, Dúnavőváros, mit tudom én, talán 100 km, nem tudom mennyi most így fejből, de nem komolyan nem mondom, 8 óra alatt tettem meg az utat. Hát, a Dácsával. Tehát valami iszonyat. Ez egy városi kicsi. autó egyébként a Dacia. Mi ez? Hát, arra, arra igazándiból jó, hogy itt a városban elrohangálj vele, mert nem melegszik fel addig a víz. <gül> köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. 24.07.953-ról alának kedve ez a mai műsorunk. Jó estét. Halló. Kész csokim. Olalla! egy jó, nő végre. Igen, kérészetek számomra parancs, és ezért gondoltam, hogy muszáj telefonálni. Hallgatunk. Egy TLX festáciának voltam a tulajdonosnak. És akkor azt hiszem, elmondhatom, hogy mi a különbség a tx a DLX. között. Hát a TLX 5 sebeszéges volt. Komolyan. Nem, nem tudom, hogy a TX-ek 5 voltak e de szerintem nem. Hát végül is az él, mint luxus abba belefér. 5 ös motorja volt, 1450 vagy mit tudom én. Na, va, va, va, nagyon előre szaladtál az időben. Ez mikor volt? Ez volt uh, 85-6 környékén hogy hogy jutottam hozzá, ugye ez is kérdés Igen. volt, nem volt egyszerű. Akkor jött ki ez a TLX, tehát még nem jelent meg a Merkur forgalomban, amikor a munkahelyen men, híre ment, hogy a minisztériumnak van egy keresel, és lehet igényelni, ha valakinek a munkaköréhez kell. Mindenkinek kellett. De hogy is mindenki szarolta, a hogy hát egy dáciát, hát ott, ott a minimum ladákkal jártak, ugye, 21 ml vagy mit, tudom, én szóval ez ment a verseny a ladákért, hát a dáciát leszarolták, mondtam gyerekek, senkinek nem kell. Én azért jobban örülnék neki, mint aki 1002 es kodámnak, és hát nem olyan nem tűnik olyan rossznak. A megfelelő papírokat és mindjárt mondom, eladtuk a Skodát, annyira, mennyire vettük, ezt befizettem kezdőrészletnek, ez volt 95 ezer forint, és 150 ezer forint volt a tlx amit részletre fizethettem, mert ez volt a munkahelyi kedvezmény. Hát arról nem beszélve, hogy egy új pocit, csak így elhatározom, és veszek egy új pocit, akkor ilyen még nem volt. Yeah, yeah. Ettől a pillanatból kezdve persze mindenki irigyelt. Milyen színű volt a gépjármű? Fehér, fehér. Most ez a menő szürke, mindenki olyan galamb szürke, akart, én azt annyira rondának találtam, és én, én nem hajtottam rá így, nekem előbb jutott a fehérből. Úgyhogy ez volt a, a beszerzés, és a, a, a TLX. Hát aztán a TLX is bírta az összes dácia betegséggel de a legédesebb történetem az vele, amikor elindultunk Görögországba gyerekekkel, ugye emiatt ezt mondjuk olyan 8 óra magasságában, és már 9 órakor kettkemétnél szegkép-szehang-szevilágítás szemininkazáciában. Nézzük, ugye a szárgangyal zárva, már minden baj volt, ott vagyunk a két gyerekkel a pusztában, és egyszer csak mondom a férjemnek, de a múltkor, amikor utaztam a villamoson, hallottam, hogy két ember beszélgetett, és valami ilyen tünetű volt a dáciájuknak, és akkor azt mondta az egyik a másiknak, hogy kinyitottam, ott jobb oldalt benyúltam, tudod, ott a generátor mellett van ott egy vezeték, és hogy az nem volt rendesen oda heggesdve vagy forrasztva, és, és hát azt kellett megbütykölni, és már is tökéletes lesz az autó. És akkor kinyitottuk, megvan a vezeték, tényleg röntgyögröt, és ez időnként vagy hozzáért a generátorhoz, vagy nem. Ha hozzáért, volt áram, ha nem ért hozzá, nem volt áram. Szenzációs. Szóval ez volt benne a legrémesebb, hogy a, valóban, ahogy itt már valaki mondta, a legváratlanabb időpontokban, mindig a legrosszabbkor, olyan hibát produkált, hogy, hogy csak nézte az ember, mint 18 eurát, nem én, de a szerelő. <gül> Figyelj! <gül> Nekünk fél percenként 2000 forintot kell fizetnünk, ha csúszunk, megérte most ez. Köszi szépen. Akkor ennyiért nem tudjátok meg a szerelős történettel. Szia, köszi, szia.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 hogy a TX az 4, a TLX az 5 sebességes volt, írt hát nekünk az el. Hozó, igen. E, valaki azt írta, hogy 8 havonta kellett tengelyt cserélni, a nagybátyám megjárt Görögországot Dárcsijával, útközben háromszor csinált motorgenerált az útszéli parkolókban, igen. Aztán egy másik, a mi, mi indítókulcsunk tartozéka, egy megfelelő hosszúságú fakanál volt, amivel a Bendixet. Bendig, persze behúzott a kercső. Jó, jó, jó. Azt hiszem, mondotta, -e, kellett -e pöckölni. Egyébként... A Kisposzkiban is volt ilyen. A Kisposzkiban ott a. Nem, ahhoz is kellett. Partvisnél. A part is nyél. A part az igen, tehát az, az, az, az ma is működik. Tehát hátulról, amikor kinyitod a, a motorháztetőt, akkor így benyúlsz, és akkor megnyomsz valamit. Tehát Kisposzkiban ma is működik ez a seprű. A, Hú, aztán a is. Nyilván. 24 3. szép jösszet kívánok mindenkinek, az Adigyumik Kádár él, ma esti adásában a Dácsjával foglalkozik, jó estét! Jó estét, Ádám vagyok! Szia! Na nekem is volt egy, és nagyon nevezetes napon vezettem először, 1988. augusztus 19-én. Na most ez azért volt nevezetes, mert Lengyelországba mentem, közben a, a szovjet uh, hadsereg felvonulása ideje alatt a 20 éves évforduló miatt. Uh -huh. Na, és ugyanakkor előfordult az, hogy a kocsi úgy ragadt be, hogy nem lehetett levenni a gázt. Hát, olyan akkor kuplunk kinyom? Kuplunk kinyom, gurul, de előttem egy szovjet autó, mögöttem egy szovjet autó. Oh. Na, sikerült félreállni, sikerült meg is javítani, de a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az volt, én nekem előtte Trabantom volt, hogy bal oldalon kerestem a motorház nyitóját, és ez a Dacia jobb oldalon volt. A most... Igen. Tényleg? És kéz alatt vettem a kocsit, nem volt hozzá gépkönyv, hát egy órát tartott, mire megtaláltam. Az azért Ádám vagy őszintén te nagyon bátor lehetél, hogy első utal alkalmával gépkönyv nélkül egy általad vadonatújnak miniszta. Aztól ez kiderült. Dáciával elindultál nem volt. A egy felújított volt, egy ilyen rövid új. Na de te nem ismerted? Nem. Nem, ennek meglettek egyébként a további következménye, is, például, amikor jött az eső és bekapcsoltam a. Ablak akkor felgyulladt a reflektor. Az a fény, igen. Hogy született meg a döntés arról, hogy Dácsát veszed? De úgy született meg ez a döntés, hogy volt egy ilyen lengyelországi nyaralásunk, és arra készülve a csodálatos és zseniális Trabantommal elindult a Tatabányára, és fölborultam. már megint Tatabánya, igen. Hát én Bicskéló. Nem, az imént volt egy Tatabányai Hallgató. És fölborultam a Trabanttal. És Trabant összetört, én megúsztam de hát a család azt mondta, hogy nyaralni menni kell, és akkor itt egy, egy helybéli kedves autószerelőtől tudtam bérelni ezt a dácsiát. Ja, tehát bérelve ah, volt. Bérelve, de aztán megvettem. Na most még annyit szeretnék hozzátenni az előzőkhöz, hogy én nem nagyon írom alá ezt a rengeteg sirámot, amit hallottam. Na miért is Hát nem. például én Frankfurtba jártam a dácsiával és simán elmentem és visszajöttem, és nem generáloztunk motort közben. S hogy csináltad? Hát beleültem és vezetem. Vár, várj, várj, azért az... Hát ez akitől vettem, ez az Juri ember azért elég rendesen karban tartotta, ez uh -huh. egy ügyes szerelő volt. A féltengely dolog az, a féltengely algoritmus az működött, meg hát olyan volt, hogy az első hozzászóló mondta, hogy a főfék henger valami baja volt, tehát nekem folyamatosan bajon volt, tehát állandóan fékfolyadékot kellett magammal hordani. De ez az állandóan ez volt. mit jelentett? Tehát bent volt a ben, magtartóban 1000 folyt, liter. Nem, hát nem kell olyan sok. Nem, hát egy flakon ozt, volt, volt, volt, hát a nem fogyott el egyszerre, de, de ott kellett lennie. Na most még egy, egy fantasztikus érdekesség volt, ami egy ilyen konstrukciós probléma volt vele és nem tudtam, hogy fölmentünk a magas taendra. És leállítottam a kocsit, és abban a pillanatban fölforrt a motor. Igen, mert. Uh, mert, a, a, mert a főtengeiről volt meghajtva az a hűtőszivattyú. Igen. Tehát nem külön villany motorja volt, hanem egy cap egy hajtotta meg ezt a hűtőszivattyú, a ütő hűtő előtt levő ventilátort a, a, a főtengely és amikor leállt az ember a kocsival, akkor megszűnt a ilyen értelemben a hűtés. Hűtös és fölfordt, hát nem volt nagy gáz, aztán lehült, és e, e, megvolt. Na most e, én is úgy jutottam rajta túl, hogy hát szerencsére fölöslegessé vált, és akkor jött egy e, valaki romániából, aki elvitte. A tiéd az TX vagy TLX volt? E, TLX volt. Tehát sebességes? Igen. Igen, és mondom, hogy ilyen értelemben én simán elmentem vele a frankfurti könyvkiállításra, nem volt vele különösebb. Bajom. Na most még a trabanttal összehasonlítva, annyit el kell mondanom, hogy először nagyon örültem, hogy nagyobb, meg gyorsabb, meg kényelmesebb, de amikor ez a, venti, ez a reflektor gyulladás ablak ablaktörlőre ez megesett, akkor gondoltam, hogy ezt kicserélem, és akkor vettem észre, hogy a Dácián az elektromos vezetékek azok mind kékek. Most tudjátok, hogy ez mit jelent? Nem tudod, hogy melyik. Hát igen, mert a trabantan ugye mindegyiknek más színe volt, és a trabant az halálbiztos volt ebben a vanatkozásban. De egyébként van a logika, hogy, hogy az ablaktörlő kapcsolóra felgyullad a reflektor, hiszen hogyha szakad az eső... Igen. Akkor a, a jobb láthatóságot biztosítja. nem az hogy nem, látsz, az az ki, az, hogy hogy nem megint... látsz ki, az egy dolog, de legalább nem mennek neked. Igen. Mondjuk, hogy a kettő együtt ment volna, az, az jobb lett volna. Tehát, hogy az ablaktörlő is megint. Ahhoz lehet, volna. hogy kellett volna egy fedélzeti kompjúter. Igen. Na most egyébként aztán ez nagyon kellemes volt, zakopániban egy, egy üdülőnek az udvarán ne szerelgetni. De mondom, ettől függetlenül egy négy évet, vagy négy és fél évet jártam vele, megvoltunk vele, sok helyre elmentünk vele. A pszichó is azt mondja, hogy hót kényelmes volt. Igen, szóval azért ezek, ezek kicsit túlzások voltak, hogy Görögországban három motor generál közben. El kell hinnünk. Hát te ez lehetett, de én nem tudom mennyi idős volt, mert ez a kocsi, ez nem volt olyan azért, ha figyelsz, idős. akkor ugye volt egy olyan hallgatónk, aki arról beszélt, hogy ő Romániában utazott, és valaki, aki abban a gyárban dolgozott, ahol. Ezt gyártották, és ott abból állta az úgymond minőségellenőrzés utáni javítás, hogy, hogy letörölték a, a firkát róla. Na igen. Na de mo mondjuk egyébként a motorgenerálba beletartozhat az, hogy háromszor felfol a hűtővíze, és neki szelepfedéltömítésket csinálni. Igen, mi? igen, igen. Na most szerebb egyébként... Bocsánat, henge, nem, helyessége hengerfejtök a Hát ami meg az opel is előfordult. Egyébként a, annyi tartozik hozzá, hogy ez egy, egy ilyen karambolos kocsi volt, amit a biztosítótól vett meg a szerelő, és felújította, és így meglett az a követelmény, ugye, amiről szó volt, hogy minden csavart meg kell úzni. Yeah, yeah. Hát akkor üzembiztossá vált. Igen. Hát és egy, totál után üzembiztossá válhat egy dácsi is. Igen. Na most végül egyébként a schlusspoint annyit, hogy találtam egy zseniális szerelőt. Most nem mondom, hogy hol, mert ez reklám lenne, mert ma is csinálja csak a Renault. Annyira tudtam, tehát reggel, amikor beszéltem a a perjéssel, akkor mondtam neki, Fiki, hogy a Forma 1-es ja versenyzőnk édesapja az mondjuk pondáciákon De nem az, nem az, nem volt, nem ne, az, ez jó, máshol volt. Jó, csak egy. a fórumra valaki beírt, a aki a, a... a... Bicskei úton találtad? Nem, nem, egy Bicske és Budapest közötti euh, helységben, <gül> Török bálintot. Na, mindegy, a Bicskei út is ismertem, ez a törökbálinti jobb volt. De és... Nem tudom, nevére nem emlékszem. Szého, ennyi már ki, Nem ne, ne, ne, hozzám bárjuk. De tényleg nem emlékszem a nevére, de az volt az egészben a lényeg, hogy beálltam hozzá, az volt a rendszer, hogy reggel vette föl a kocsikat, uh -huh. tehát egy ilyen hiba fel, felvétel volt, és utána ott kellett hagyni, hogy megcsinálja, és amikor mentem hozzá, először beálltam hozzá, akkor megkérdezte tőlem, hogy mi a baj a kocsinak. Mert azt mondja, hogy ránéztem, ő visszanézett, és ő azt mondja, tudom, hát azért jött ide. <gül> igen, és és nekiálltak és megvizsgálták a kocsit, és ők állapították meg, hogy mi baja van nem engem. Hát a klasszikus, amikor az előtt meg, meg a rendes orvos beszélget, tehát úgy könnyű, hogy megmondja. Köszönöm szépen! Ádám. Szevasztok! Szevasztok! 24.07953, vissza kellene térnünk egy kicsit a Klubrádió fórumára, mert valaki egy jó véleményt, de hosszasan fogalmazott meg, a szünet alatt elolvastam, csak most így nem fogom tudni felidézni, de ő is egyébként a Forma egyes es autóversenyzőnk papájához vitte a verdát javítani. 24.07953, és pszichó rám, hogy ne feledkezzek meg a múlt heti műsorról, jó? Semmiképpen. Jó, köszi. Haló. Haló. Jó estét, jó estét. Dezső vagyok. Szia, szia. Hát én nem tudom, de nekem volt két A Az első, az még az ovális lámpás, a sima 2003-as. Kilenc uh -huh. évig volt. Nekem a fértengeren kívül talán a korrózióval volt a -e legtöbb problémám. Tehát, hogy rohadt az autó? Rohadt a magyarul, Aha. de alaposan. De egy... A javítás után Görögországot és Istanbult együtt tudnak járni fel, mindenkéven Úgy, hogy nagyon jó volt a fogyasztás a mm, Jó, Hat alatt. Hat alatt? Kormilyen. Hát a Renault motor, tehát a Renault hát konstrukció egy, a Renault 12-es motor volt abban, ha a parlásztós is, de, az, de akkor is egy jó konstrukció volt, ha nem arománok csinálták volna, akkor még egy jó autó is lett. És amikor eljutott Görögországba vagy Istanbulon, mire számítottatok? Tehát hát, a mondjuk most be kell -e pakolni három féltengelyt még komplet, pluszba? A komplet volt, Aha. meg egy-két apróság. Féltenger az nem, mert eddig is a, a féltenger hogy tudtam, hogy milyen állapotban van, tehát tudtam, hogy egy, egy tízezer kibír. Uh -huh. Tehát előtte azért meg kellett csináltatni azt a kocsit. Tehát ez nem úgy volt, mint a mostani autó, majd azok a Elmegyek, hanem a ő, semmi különös gond tényleg az ég atta földön, azon az úton nem volt velünk. A barátommal együtt voltunk, neki, az 1310-es volt, az a, az, a, az a fekete betétes csomagtartós. Az, az, az, az nem jó sikerült. A TLX-ek, azok a tx azok már jobbak voltak. A TLX-emmel azzal is nekem semmi gondom nem volt, csak annyi volt, hogy bementem a telepe, mondtam a eladónak, hogy hát nekem egy olyan kéne adtam egy 5000 forintos neki, vagy 5000 forintot, akkor még 5000-es nem volt. Akkor sok. A, ami hát jó... De várjál, mi volt a tét, persze? Nem volt, hogy olyan kocsit adjon, amelyikkel nincs piros Mert Miért? Mi, mit jelentett a piros volt? Hát nem volt rozsdás. Az látszott már újkorában, amikor kioszt az ember a telepő, hogy ősdás, hogy a festék alatt akarott. Uh -huh. Azt mondta a Csepeli szabad hogy uram, olyan kocsit itt nem talál. <gül> Elvielten bármelyiket, de olyat, améken nincs pötty, a, a csomagtartó fedélnek ott a tolgásánál, ott, ott, ott volt a ford. Ezért volt nagyon sok piros dácsia? Lehet. Lehet, de aztán mégis a, a, az első dácsiámat azt 9 éves korában eladtam, akkor vettem ezt a másikat. Azt utána egy ismerősen, akinek szintén dálcsiaja volt, az karambolozott, ketté vágta, az enyémnek betette az elejét, a uh -huh. hátulja volt az övé, és még ő is elment vele, vagy négy-öt évig. Nagyon, na nagyon, mondjuk az ös ösdásodásokat ő helyet tette, hozzá, de nagyon stápadig ő a tudott alatt de, de hát a féltengelyt tehát. De hány éves korban tettél szert a A Dacia 30. 30. iga volt előtte minőségi volt, vagy, vagy mi a döntésháterében? Nem, a, döntés a, a dácsi jóval hamarabb megtetszett. Uh -huh. A kinézete, meg amit sportos az volt. Róla, hát inkább talán szebb volt, mint a zsigurinak, a, az az okoltólomba szovjetes Már bocsánat, akinek zsigája volt, szerintem az, az, az... Sportos? Nem sportos, hát... Nem, nem, nem, a, a, a pszichobarátom így rácsodálkozott erre a kérdésre, tehát keressük az okokat, hogy, hogy mi áll. Szerintem épp ugye, hogy az összes latin, ö, latin autó elegánsabb, mutatósabb szerintem, mint az, az Extravagánsabb és kényelmesebb. Tehát ké, mutatósabb és kell, kényelmesebb. Hát összesen lehetett hasonlítani a, zsig, a sima zsigának az ülésével meg kényelmére, a dácsiának a kényelmét. Azt, azt senki sem mondhatja, hogy egy napon lehetett a kettőt említeni. A döntés hátterében állhatott az, hogy, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy ez igazából francia autó, de hát majd a fantomasz járgánya. Hát nem, hát az, azért mindenki tudta, hogy ezt fordítanak. Tehát az, az, az nem, azzal tisztalolnak, hát mindenki érdeklődött, kérdezéskörött. De végül is én, én kilenc évet ö, ö, lehúztam, jó volt a fel egyebek, de azért végül is inkább nekem kellemes volt. Köszi köszönöm. Köszönöm. szépen! Szió Dezó! Szépen. Szevaszt! Szépen. 24.07.95.3, illetve 06.30.30.30.95.3, ma este az 1300-as dácsiák nyomába erettünk, ugye a múlt héten le. Pszichó, arra röhögsz, akkor menjék ki. Jó estét! Jó estét, szia! Szia! Hogy is élem is a Te! Hány nektem. éves korba vetted? Én 40 negyven... Annyira várok már, tehát ugye jött negyven... a pszichó, azt mondta, hogy igen. telefonálj egy nő, neki teljesült a kívánsága. Én annyira szeretnék egy. Férfit, aki azt mondja, hogy úgy csajozott egy dácsiával, mint az álom. Hogy, hogy csajozott, barátnőket szedett fel, tehát megállt a disko előtt, és azt mondta a csajnak, hogy hopp, ja. ugori be a verdába, ő meg beúrott. Értem. Előtt a, já, vele párhozabb, most volt egy lad, amit szintén ugyanavettek. Az igen. És uh, két kocsit fut, járta, bár Gelkála megengedhetem magamnak a megszerencsel. Kerestem annyira jól, bár most jönne a nyugdíjam. Tévészerelő <gül> voltál? Tessék? Tévészerelő voltál? Nem, hűtőgép szerelő, kiszállom hűszeréről. Még jobb. Egy, egy kiszállásért kiren, mennyit kértél? Kiren. A 30 forintot! Ez Gondolod el, 30 forint, az kiszállási dívod abban az időben. 89-ben hagytam abba, akkor mentem el már.. Uh, uh, uh, is, uh, akkor mentél el millió Nem, nem, nem, a lányomékhez mentem már. Az oh, Isten, a videó Legjobb. Na, az, hagyd mondjam én is, az, az ismeres volt az a téma, hogy mondta az úr előttem kettővel azt hiszem, hogy a, ha bekapcsolta, hogy mi az Istennyila, nyíla... a, a Elindultunk Szlovákiába, és a szlovák határon csinálta nekem ezt a dárcsia. E, e, e, ott is kezdett esni az eső. Uh -huh. Na, és másképp tudjátok, mi volt a hípa e ezeknél? Mi? A gyors csatlakozók lecsúsztak, és lógott, mert hát ilyen, hogy így, is voltam, Csaki. Vilasz, igen, nem csak egy gyors, gyors csatlakozó, nem tudom, van, talán még valami más neve is van, de mert gyors csatlakozó, hitú, manapság ma, ma is használják ezt, nekem most olyan most golfom van, de abban is ilyen, ilyen csatlakozók vannak, Aha. na, azt megtaláltam, megcsináltam, de gyerekek, hagyd mondjak egy nagyon jó talizérről, a Dácsiáról. Gyorsan mondd. Jó, jó, kétféle is volt oda, négy lámpás, ez, ez a két Igen. lámpás volt csak. Kérlek szépen az, hogy olyan kényelmes autót, mint a dácsia akármilyen autóban ültem, ült, most egy párférrében ültem, hogy hívják be is, nyugati gépekben, egy sem volt olyan kényelmes. De akkor befejezem, mert úgy látom valamiért sietni kell. Ez azért, mert fényhoz ez. Egy Igen. perc múlva. Jó, nem a fő, jó? Szevasz! Köszönöm szia. szia. De kár. A kutyafáját közlekedési hírek és hírek jönnek itt a Klubládió 95.3-on, illetve Kecskemét környékén a 971 es frekvencián. Aztán folytatjuk, és nagyon sajnálom, hogy a hallgatóba beleszólítottuk a szót. Nem foglak téget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti. Addig jó, mikádár él? Ez itt a Klubrádió Rádió 95.3, benne az Addig Jó Káderel, és van egy telefonáló a Dacia üzemben. Haló! Haló, haló! Haló! Jó este. Jó este, Gábor vagyok, és... A... Gábor, egy pillanat, azt kérnénk, hogy halkisd le egy kicsit a rádiót, amit vagy a zeneeszköz, ami mögötted szól, mert nagyon jól Nincs már, ilyen. Oké, okay, köszönjük! Jó, a különbségekről szeretnék csak gyorsan, röviden beszélni a TX és a TLX közötti különbségekről. Ugye elsősorban 100 köbcentivel nagyobb motor, 11 lóerővel nagyobb motor, 1300-as helyet 1400 köbcenti, akkor a beépített gyári fordulatszám mérő. Te egy fan vagy? És valóban az ötsebességes változó rajongó vagy? Hát ezek. Nem, nem, nem, nem. Szerelő. Egy hajdani szerelő, így van. Aha. Így csak van Szocialista típusokat szereltünk annak idején egy autószerőnél. Amikor eh, nekiáltatok egy, eh, egy Dacia-nak, akkor lehetette bármilyen szinten eh, ilyen valószínűség számítás szerint kiszámítani azt, hogy mi lesz? De vagy voltak. mi lett a problémája? Tehát Igen. amikor felkapcsolom az ablaktörlőt és bekapcsol a lámpa, akkor mit néztek el a fiúk odát? Hát ezt ugye az autovillamosság is részleg nézte, és hát őnek tulajdonképpen megvoltak már a különböző elkötési Tehát hát jobb nyolcas jobb kék a igen. kettes kék helyére. Tapasztalataik. Uh -huh. a, a, a, a, a egyéb szerkezet, a típusibákat már az előző hallgatók tulajdonképpen felsorolták. A legfontosabb volt a főfékhenger, illetve a féltengely. De ugye ezek elsősorban a féltengernél román hiányosságokból fakadtak az eredeti 1300-as dácsián, amelyikben francia féltengely volt, még ilyen problémák, ilyen hibák nem voltak. Uh -huh. Aztán a románok végrehajtottak azt, egy konstrukciós változtatást már az 1311 szériában, oda már ők gyártották a féltengelyeket, és hát, elsősorban, technológiai hiányosságokból fakadtak ezek a kopások, ezek a rövid élettartamok. Lehetett mondjuk egy életpályát építeni dárciára? Hát ö, igen, de ez első sor, elsősorban neves autós versenyzőnké, ez <gül> Igen, nyilván. <gül> Tud, tudná elmondani, igen, igen. Tehát igen mondjuk lehet. ha az ember dárciára specializálódott, akkor mondjuk nem tudom hány kutatott belőle Magyarországon. Sok, hát sok, sok, de sok, sok, sok igen. de sok. Tehát azokat mondjuk havonta egyszer, Hát Legkisebb fél évente. Te bevándorolt Romániába, ugye? Igen? Hát persze. Hát nem úgy, tessz, tessz, hát a, a felvásárlásnál, de amíg, amíg itt voltok az országban, addig igen. azért milyen rendszerességgel jelentek meg nálatok? Hát havonta. <gül> Igen, hát ha kicserélték a, a ugye akkor már csak én összeszerelési problémák jöttek, ugye, amit hát a merkúr telepen Csepelen is nagyon jól ismertek. Uh -huh. És hát a szokásos betegség, az, az, az, az ugye, hogy mondták, hogy a karosztéri a rosdásodás. Annak idején egyébként erről készült is egy riportfilm az a nem tudom, hogy azt lát, hát az láttátok volna, eh, ahogy a tácjatok. <gül> <-dácsi> <gül> szalagra fölvitték a, a gyárudvaron tárolt rozsdás karosszériákat, úgyhogy ennek tulajdonképpen ez volt az alapja, hogy, hogy bár be volt téve tulajdonképpen a az ő technológiai folyamatú barosda. Direkt kirektek pácolni, mint mondjuk a kék sajtok? Pontosan így is lehet fogalmazni. Ah, francia régen. technológia. Az jellemző volt a dacia amit egyébként francia autókkal kapcsolatban fogalmaztak meg Magyarországon idők, hogy nehéz szerelni, mert ahhoz, hogy a gyertyát kivegyed, ahhoz az egész autót szét kell szedni? Na nem, hát azért ilyen generáli gyertyakiszerelés, hát. ez nem kell az egész autót szétvezni. Uh -huh. De hát voltak rajta különböző nehézségek, amit kimondottan olyan, olyan munkák, amiket csak, csak aknáról alulról lehetett végezni. A dádcsában akkor talán az lett, jó, hogy nem lehetett vele csalni, tehát nem az volt, hogy, hogy beviszem a szervízebe, hogy van valami baja, valaki elfordít rajta valamit, és akkor az jó lesz, hanem azt meg kellett javítani. Így van, így van azt újra össze kellett rakni, és ez kimondottan a, a, a romániai szerelési hiányosságból fakadó problémák voltak akkor ezek. Egyébként maga a konstrukció az a, a konstrukció az francia konstrukció volt, tehát azon túl sokat nem lehetett úgymond rontani. amit de lehetett, lám, lám, meg, lám. Is, meg is tették, igen, igen. Hát de ez egyébként ugyanígy, hogy is mondjam, másik szocialista típusnál is, mert a, a például a zsigulinál is. Hát igen? Az, az egy, igen, az egy lézen fiat autó volt 1968-ban, vagy 69-re, hát. vagy talán még korábban, volt az év autója, a 124-es Fiat, ugye azt a, a, a szovjetek megvásárolták, és utána a teljes autógyártás, és amit lehetett, az ők hát el is, el is módosítottak rajta. Akkor szerelőként nyilván sok embert láttál, aki bement hozzád. Fiatalok voltak köztük? Még mindig keresem a választ arra. Csaj, csajozós hogy, hát hogy volt egy Csajozós Dácsia? Milyen Dácsia? Csajozós. Na mindenféle autóban volt csajózós autó. De, de nem, nem, nem, nem, az nem, nem mondd mond azt, tán... hogy volt mindegyik fél autóban, amikor ne. nem volt mindegyik fél autóban. Mert? Hát mert a, még arra várunk, hogy valaki azt mondja, hogy ő Dácsiával a legnagyobb király volt. És a, a hallgatóink többsége... Az... Biztos volt ilyen és Nekem nem volt egyébként Dácsiám, csak tereltem őket. Úgyhogy... Tehát legtöbben ilyen idősebb emberek, de, de idős hát, korban vásároltak az emberek Dácsiát, az ki. Megfontolt döntés. Egy, egy, egy, egy tény, hogy az első olyan autó volt, aminek karosszériáját ugye elsősorban a is miatt a számítógép tervezett, ezt talán sokan nem tudják, talán sokan tudják, és hát ugye nem háromajtó szekrény volt a légellenási tényezője, mint Varbus, Lada és egyéb típusoknál zsiguli. Mi volt a végsebesség egy Dácsiának? Hát. Egy megbízható új buszter, clx az CLX 140-es simán utazott. Az sok? Azt hát sok e... A sok. A több, mint a ma megengedett autópálya sebesség. Ez egy csivel, egy, tehát 140-et még éppen elfogadott, az 10% fölfelé. Hát 140-es. 140 hát. én, én, én, én tudtam olyan bácsiát, ami ami a T-X típust, ami, ami 141 simán Lehetett tuningolni a, a Dácsiát? Biztosan. De te nem csináltad. Ne, hát nem. Jó, akkor úrunk egyet. Köszönöm, szépen, Jó. hogy hívtál. Köszönöm. Szevasz. Egyéb iránt, azt jól lenne? Egyéb iránt mi? Hát, hogy Dácsiából létezett az 1001-es is, ami mm -hmm. a Simkának volt a román változata. Amiről szó, szó, hogy, szóltam, hogy ne feledkezzünk el. A múlt heti műsor kapcsolatban egy kedves hallgatónk lefénymásolta nekem azt az esti hírlapot, ami a holdra szállás másnapján jelent meg. Tehát séta a Nyugalom tengerén az a cím, és e, vissza kellene térnünk arra, de, de majd legközelebb. 24.07.953 Madácsi a téma. Jó estét! Jó estét kívánok, Jó estét. Rendőr, tisztelt uram. nem tudom, szeretnék bekapcsolódni a beszélgetésbe. Benne van? Ó, szuper. Gyuri vagyok. Jó, Szia. Tívánok, Na, szóval, én itten végig hallgatgattam ezeket a dolgokat, és, és, és, és negad, szóval jobbára a mérleg úgy láttam, vagy úgy hallottam negatív irányát. Nem feltétlenül. 7 nem, nem. Nem. óra után pont a pozitívista hang nem uralkodott el. A most szeretnék a pozitívhoz hozzá. Uh -huh. Szóval én 83-ban hozzájutottam a Mercultól egy zöld dacjához és ez, hogy is mondjam, szóval egyetlen eset kivételével engem soha a büdös életbe ott nem hagyott. Én ezzel bejártam Európát, voltam Görögországba, vittem gyerekeket, voltunk kirándulni, ez... ez Mondhatnám, rezzenés nélkül, mondhatnám persze, azért ez nem egészen igaz. Amit a tisztelt Márk, a társak mondtak, az igaz, hogy hát az élesztő a féltengelyt, a kormány összekötőt, a gömbcsuklókat, Szóval ezt azért, ezt azért volt szerencsére, Keresztúron egy nagyon kedves autószerelő ismerősöm, és hát szóval bizony negyed éve. Igen, igen, ha így van, és hát ugye szóval ezt meg kellett nézetni. Aha. Ezt meg. És hát szóval mondták nekem is ismerőseim, na vigyél Zsákot is a Merkurhoz, mert úgyis abba kell elhozni a daci És Ez hát, közben pont fordítva és volt. És pont fordítva volt, na előtte nekem 1002 es ladám volt. Azzal uh -huh. mentem, autókugószsepenko, hogy nézzék át, a többi. Mikor új volt 0 km es És akkor alánéztek, és azt mondták, uram, hogy tudott ezzel idáig eljönni. Bátor vagyok. Hát mert, mert ugye úgy voltak a csavarjai. A Daciának ugyanezt megtettem, kutya közül semmi baja nem volt annak az is nélkül notabene, amikor megvettem rá az üléshúzatot és felszedtem az üléspárnákat, találtam alatt a három román lejt. Tényleg? Tehát nekem ennyivel, hogy úgy mondjam, olcsó volt. volt a dácsián. Hát ez volt az akciós modell. Igen, ez valószínűleg akciós modell lehetett. Úgyhogy nagyon kényelmes, hát ebbe aludtunk, ülés le, egy hálózsák alulra, egy fölüre mint a francia. Ári, ez, hát, ez, ez azt jelenti, hogy a hátsó ülés ott szintbe lehetett hozni a. Csomogtort? Nem, nem, nem, az elsőt lehetett előre tolni, és akkor az elsőnek a háttámláit lehetett úgy előre vagy hátra billenteni, hogy szinte egy szintbe kerültek a hátsó ülésnek a, a, az ülőpárnájának. A És hát ez, ez, ez nem ismer, ugye, hát akkor kis feleségem nem volt másfél méterű, elfértése mm -hmm. voltam túl hosszú, úgyhogy itt, mint a francia egy vidáman benne. Csak utolsó kérdés, hányszor fordult a kilométer óra? Nem fordna, azért azt nem, azt nem. Én 11 éves korában váltam meg, a szintén román irányba a dacia és akkor olyan 120-valahány ezer kilométer volt benne. A 120-valahány ezerből hány volt boldog és gondtalan? Néze, uram, ez a dátcia, ez abban az időszakban volt az enyém, amikor még boldog és gondtalan voltam. Uh -huh. Uram, akkor ez azzal járt, ugye nyilván, hogy el tudtam menni negyed éveként szemreben és nélkül, felülvizsgálta uh -huh. a szerelővel, nem volt gond azzal, hogy, hogy megtankoljam. Miért adta el? Na már szegényként igen kezdett rozsdásodni. Uh -huh. Igen kezdett rozsdásodni, hát ugye azt nem gondoltam volna, hogy, hogy 83-as autót mondjuk így hírte, de most már úgy nézem, ugye mostani autóm az 85-ös, úgyhogy, úgyhogy de hát jó akkor, akkor, akkor jól szolgált, és, és akkor és bizonyára ismerik a helyzetet, akkor konjunktúrája volt az ilyen használt dálcsiáknak itt nálunk, igen. ugye vittékünk a cukrot, és ebből a szempontból. Hozzuk, mint a cukrot? Igen, igen. Úgyhogy én ezzel a szegény kis zöldácsiával igen-igen meg elégedve. Köszönjük szépen, Uram. Uram, én is köszönöm. Viszont, hallásra, viszont, viszont hallásra. Hallásra. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani. Jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáin hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, míg Kádár él. Szóval, szép estét kívánunk mindenkinek, 19 óra, 46 perc van, megpróbálom az SMS-eket böngészni, mert nagyon sok érkezett, eh, addig eh, pszichomondra a telefonszámunkat. 2407953, de azt hiszem, valaki felhívta. A féltengelyel az volt a baj, hogy a rossz romániai utak miatt hosszabb rugókat tettek bele, amiatt a egy csuklói fertépszögben álltak a normálisnál. Hívja fel egy kedves hallgatónk a technikai problémára a figyelmet. Akkor kellene használni ezeket? 86 óta a negyedik dárcsémat gyűröm. Az utolsót öt adárban vettem, mint egy ugyan idős Suzuki-t. Nemrég 1400 forintba került egy pár fényszóró, írja nekünk egy kedves hallgató szóval. 24 az elmúlt egy percben kiderült, hogy ma este műsorunkban a romániai futószalagokról lekerült Dáciákkal foglalkozunk. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó, jaj, de jó még egy hő. Gondoltam, hogy kevés nő jelentkezik. Igaz, igaz, igaz! Én Dácia fán vagyok, életem első autója Dácia volt, és nagyon-nagyon szerettem, és... Méltányolta is az autó, sohasehol nem hagyott ott engem. A jogosítványomat és az autókiutalást egyszerre kaptam meg, úgyhogy rettegtem tőle. Nagyon nagy volt nekem, de nagyon szerettem, és három hónapos jogosítványal elmentem vele Jugoszláviába. Az, az oktatómmal konzultáltam, hát egy kicsit elszápadt, és nem tudtam, hogy az én vezetői képességem, vagy az autó miatt lett szápad, valószínűleg mind a kettőművel. Ő nem, nem, nem, óriási pedagógus volt, tudatos választás volt az oktató, kioktatott, hogy mi a teendőm, és nyugodtan menjek el, és imán végig is uh -huh. jártam. Olaszországot is beértem vele, Németországot is beértem vele, görögországot is beértem vele, soha sehol nem hagyott ott. Egyetlen egy probléma volt vele, ami három hónapos korában kiderült, gömcsukló. Az nagy élmény volt, arra nagyon büszke voltam, mert a az szerelem gyere, azt ki. mondta, hogy én, én valami kopogást hallottam, és a szerelem azt mondta, hogy semmi baj nincsen az ég világon, ő nem hal semmit. Mondtam, hogy én hülye vagyok az autóhoz, de a fülem az jó, mert ez szakmai ártalom, és akkor elvittem a Bicskei utcába, és beleült ott egy nagyon-nagyon fontos és nagyon tiszteletreméltó mester, és csak azt vettem észre, hogy nagyon sápat lett, és a utcá környékén a Karinti Frides úton a kocka köveken elkezdett olyan öt kilométeres sebességgel menni. Uh -huh. és Kérdeztem, hogy mi a probléma, mondta, hogy ő már tudja, majd megmutatja nekem. Egy hajszál tartotta a gömcsuklót. ez az elején volt, de aztán soha többet. Hét évig nyúztam, 130 kilométer volt benne, féltengei probléma sem volt vele, hengerfejtömítés sem volt vele, semmi sem, hűtő probléma volt vele, aksi volt vele, meg volt egy alkatrész, amit már egészen kitől nem tudtam szerelni, csak elfelejtettem, hogy hogy hívták. Volt egy olyan kb. 20 centis gumicső, ami két nagyon fontos dolgot összekötötte egymással. De mit? Ha meg Ah, A pszichó autó szerel egyébként. Nem voltam az, és azóta se lettem. Az nagyon fontos volt, hogy ez a gumicső errepett, akkor nem kapott üzemanyagot a kocsi, és akkor leállt, és akkor nagy gond. Hát, hát valami olyasmi, de. de Ezért egyet... fogyaszthatott az, mm. az enyém 17 litert. Hol az enyém is fogyasztott? Az itt a városban én nagyon-nagyon sűrű forgalomban mm -hmm. jártam, itt sem ment föl 10 de a legszebb fogyasztást azt mindig Jugoszláviában hoztam, mert a jobb minőségű volt a benzin, ott bizony hatalán ment országúton, úgyhogy egészen káprázatos fogyasztást produkált. Emlékszik valami? Mi csúcssebességre? Én 130-al mentem vele, de, de ne, nem, nem voltam egy Fitti Paldi, meg, meg voltak utastársaim, akik azért nem biztak én bennem, úgyhogy ha 120 az körül hálatlan. mentem, akkor már ideges volt a utastér. úgy az a Kérde, úgy mentem föl, hogyha nem nagyon néztek az órára, akkor, akkor mentem, de szerintem ment volna 140 is, de nem kisértettem a jóisten. Ki, ki kellett volna kötni a kilométerórát? Nem, hát én ilyen nekem nem. Én egy Jámbor úr vezető asszony vagyok, és voltam mindig is, de nagyon szerettem az autót, és hihetetlenül kényelmes volt. Ezt nem illik egy nőnek pláne bevallani, de hát előadódott, hogy lumbágos lettem, és volt bizony olyan, hogy soha sehol semmibe nem tudtam se ülni, se állni, se tudni és akkor én lementem az én kis Dácsiámba, és egyedül annak az ülésébe tudtam úgy elhelyezkedni, hogy nem fáj. Dácsiahidromasszázs. Hát abszolút. Hát az azért, hogy ez egy francia kocsi volt. Még egy dolgot elmesélek, az gyönyörű élményem volt. Én nagyon csalódott voltam, hogy Dácsiám lett, mert évekig váltam Skodára. Uh -huh és akkor meg lett a Dácsia, és egy ö, idős, nagyon szigorú adó tisztviselő rokonnak belet mutatva, aki természetesen ladás volt, mert mi más lett volna, és akkor ez a rokon megnézte ezt az autót, és egy furcsa arc kifejezéssel azt mondta, hogy létszéves nyisd föl a motorháztetőt. És ezt megtettem, és akkor valami egészen <höhö> nél földön túli lágy mosoly öntötte el ennek a szigorú adóügyi embernek az arcát, és azt mondta, hogy Hát azért ez mégiscsak egy francia motor. És akkor én elkezdtem az én autómat tisztelni, és ő ezt viszonozta is. Becélszte a gépjárművet? Nem. Nem, nem, nem volt, volt nem neki nem. neve, mert rendszáma után kapott egy nevet, Dino lett az Isten adta, de nem, szóval azért egészen ilyen nem vagyok. és Nem, nem, fogta, nem, nem. De nem. Én, én nem gondolom de azt nem nem vagyok, hogy ez hülyeség, hogy az ezen. ember a, az autójának nevet ad. Hát de az, de, a visszég, akkor anélkül nem is autó az autó. Nem, D.N. volt a rendszám, úgyhogy ettől Dino lett az egyszerűség kedvéért Teljesen de. normális. De nem, nem, de nagyon-nagyon-nagyon kedves. DN, akkor az mikor. Ez egy 87-es kocsi volt. És az is egy izgalmas dolog volt, mert a 87-es éljárattal sok baj volt, vissza is hívták, fék és kormány műhiba miatt az egész garnitúrát, minden kocsit, amelyik abban az évben készült Magyarországon, uh -huh. és akkor nagy tisztelettel megállapították a szerelők, hogy hát nem, hogy ennek az a baja, amely olyan baja nincsen, hanem semmilyen baja nincsen. Nem kéne hozzányúlni. Hát nem is nyúltak hozzá, úgyhogy viszont lelke az volt neki, mert amikor eladtam ősei földjére megtért, akkor ott a nagy út környékén mint egy 15 perc alatt az összes lehetséges hibát és rendetlenséget és disznóságot bemutatta. nem nem a hűtlenségem, meg hogy megállok tőle, bosszút át. szóval akkor, akkor minden disznóságot csinált, az az volt. És akkor azt hittem, hogy a szívem megszakad, mert éreztem, hogy, hogy nem, nem tisztességes dolog, hogy egy hűséges jószágot de hát megtörtént. Lám, lám, lám. mégis akkor van érzelő. Van, van. Jó, jó kocsi volt az, nagyon jó kocsi volt az, és nagy kocsi volt, és súlya volt, és biztos volt, és bátor voltam benne, és utána átültem egy suzuki és rettenetes volt évekig menni az országúton, vagy az autópályán, amikor elment mellettem egy, egy teherautó. Nem, egy teherautó, mert az a 800 kg suzuki amint a pillét uh -huh. és a dáciát, azt nem dobta meg semmi, mert az masszív volt és hatalmas. Volt benne anyag? Hát, mert minden volt, meg méret. Magam sem tudtam, hogy mennyi egyszer fölszálltunk egy egy kompra, és ott méret szerint kellett jegyet venni, és keresztik, hogy kiskocsin van, és szemreben is nekük közöltem, hogy kiskocsin van, de az én szigorú sem rám szólt, hogy ez nem kiskocsi. Erre a szerelők retent, vagy a kompos emberek ott nagyon szigorúak lettek, és megtekintettek, és közölték hogy ez nagy kocsi. És erre kíváncsi voltam, hogy mekkora nagy ez a kocsi, és lemértem, és nem akartam elényi, hogy 4 m 38 centiméter. Az, az, az valami hihetetlen kategória. méret, mert ugye a csapott eleje, meg háta az ember nem is gondolná, hogy ez akkora nagy. Optikai csalódás. Így van, így van, és akkor, akkor én arra nagyon büszke lettem, hogy nekem nagy kocsin van, nagy, masszív kocsin van, jó útfekvése volt. Tudták a románok, hogy mit kell csinálni. Köszönjük szépen. Nagyon szíveset. Köszönjük. Egy kedves hallgatónk gyerekkori emlékét osztotta meg velünk SMS-ben. Apám már a csavarokat sem tudta meghúzni, mert mind rohadt. Én négy évesen imádtam. Lementem az udvarra, beültem és nyomtam az udát ebből volt, mert zavartam a lakókat. Tehát senkinek, járt, sem járt a senkinek sem könnyű, derül ki ebből a műsorban. Jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! A Dáciás téma! Szia, hallgatunk! Uh, Utolsó hát én, vagy? Jó, akkor gyorsan mondom. Tehát én Dáciás mm. családban éltem föl, amikor nyolc éves koromban volt az első Dáciás, mm -hmm. még voltak benne fanciálkat részek. És hát nem volt. Hányról beszélünk bocsánat, próbálj még így visszavezetni a, az No Amikor ugye het, úgy 76-78 környékén vettük, Ilyen uh -huh. sárga film volt, nem volt vele sok gond. Egyszer volt a motorja, de egyébként. Ez <gül> euh, nem nagy gond. <gül> nem, úgy tényleg, tehát a motorászetőre repülőtek. Úgynevezett robbanó motor. Igen, igen. És, euh, és akkor úgy kell teszedni a kis kanállal, De egyébként az, az jó volt, és nem szerettük. Aztán Hányan Hányan nem... nyűttétek? Hát végülis az apám volt a főnek, Na és akkor néha néhódattal a gyerekeknek készenek, ettem vagyunk az öcsőmmel. Csajóztatok vele? Hát, mi nem, nem voltunk mi Egy kis szódával. Van. Ez legalább bejöhetett volna. Igen. Elmented a, hát... a telefonfülkéig, fölhívtatok egy csajt, aztán hazamentetek. Igen. Aztán ut ut utána volt, azt nagyon mutáltuk, és amint befe találtuk, tehát koporsó hangja volt, meg pléhangja volt, stb. Pedig az, egy, az is egy csoda autó volt. Hát, nem tudom. Dácsa jobb, az, az jobb. Mi, Mivel? Mitől? Um, a Dácsa kegyelmesebb volt, uh, aztán kevesebb... A papa megbecsült-e? Bocs, nem értettem. A papa, édesapád megbecsült -e az autót? Igen, mm, persze, hát igen. Ne kellett nem mindig, nekem kellett most meg az öcsődnek. Tehát akkor ti becsültézzek meg <gül> magyarul. <gül> igen, igen. Meg, meg a warburg több hibája volt, meg nem is tudom. hát olyan, olyan fapadosabbnak. A, a, a Dácsiában volt fék. De Ez az mondta, a Dácsiás família, tehát több Dácsiáról beszélhetünk. Még van, aztán utána újból Dácsiát vettük, mert a warburg tényleg uh -huh. aztán pár évig használtuk, és akkor a dízelmotort szereltünk a Dácsiában. Hogy? Egy, egy hatos egy, dízelt? Hát, már nem lennek már régen uh -huh. volt. Rönnodj. Egy fországen dízelmotort vettünk, turbódízelt, hozzá egy, egy passat váltott, és akkor a turba mert, mert... Annyira nem a... volt jó az a koros széria, hogy ennyi mindent alá kelljen tenni. Te és akkor a hidat nem kellett kicserélni, meg a, meg a féltengelyeket? A féltengelyet azt, azt kicseréltük, illetve legyáltottuk magunk. tehát Féltenye és felőli vége az Apasszák féltengely volt, és a Dácsal felőli vége meg Bácsi, és a hegye. De vagy a Svájcba, Svájcban van jó néhány olyan ember, aki ilyen autóépítésből lett többszörösen multimilliós? Hát ö, mi csak itt házért csináltak meg? Ha már nem is lett volna szabadalmazták, van még a Verda? Megvan meg van verda. Megvan a verda. Igen, hogy aztán, <laughs> mint második autót ott van az udvaron, és, és akkor néha, amikor már nincs ott az, az új autó, az Renault, akkor azt használják. De ez sokkal megy? Nem, nem, mert hát egy tehát van a turbot levetünk, a mert díze, <gül> ne, le kell tenni a turbot, mert kilógott ki volna a motorházsokról. Hát várj, hát ott, ott ki kell vágni. Hát igen, igen, de hűtési problémák lettek volna, a többé, tehát külön ventilátor kellett volna beszerelni, meg hát nem akartuk, olyan a nagyon bizonyosabb meg. De miért? Meg a hát az, az, az de komolyan ki, mint DCSZ-13. Mint minden, amikor szoborúban egy ilyen beömlő. Az korrekt. Vargbogon is láttam már. Hát nagyon gratulálok. Hát köszönjük szépen, hogy ja, a barátnőm családjában is dcsz volt, és nagyon büszke vagyok, hogy nem volt Csároban itt vele. Helyes. Ketted DCSZ-e volt, 80 keresztül, és felnőültek neki. Élményebben gazdag estét. És neked megköszönjük, hogy felhívta bennünket. Ez a tuning, ezt vissza fogjuk hallgatni, és majd kiderítjük, Turbo hogy holtálunk meg téged. Szevasz! Szóval ez volt ma az Adió, mi Kádár itt a Klubrádióban. A Brazil Ford Escortokban is Dacia Motor szereltek. Mi van? Nekem van egy barátom, aki, aki nagyon sokat ad a külsőségekre, a minőségre sokkal kevésbé, csak amire nagyon fontos, és egyszer vett egy olyan Ford ami azért vett meg, mert hogy Brazil volt, és mondta, hogy ne vedd meg, mert sokba bajod lesz vele. És amikor egyszer ment Prágába a barátnőjével, akkor Csehországban lerohadt, de nagyon. És akkor beállt egy faluba, ahol a szellő kinyitott a motorházat, összecsapta a két tenyerét, a fejéhez kapott, és mondta, hogy áh, de ácsia. Szép végszó volt, viszont hallásra.